І сам мав немалу пам'ять, але він віддавав розповіді слово в слово, без найменшого відхилення. Принаймні, так мені сталося. Микитині учні слухали з глибочезною увагою, тільки Марта видавалася цілком байдужою. На созонта не дивилася, а поглядала вряди ряди годин на Симеона. Той на її позори не відповідав, бо весь віддався слуханню. Мені здалося, що саме до Семеона ця дівчина небайдужа. Здається, помітила, що я за нею стежу, бо пекла мене позором зовсім так само, як у вісні, але відразу ж відвернулася і почала розглядати поблизьке дерево. Я зирну туди і побачив, скаче по гілках вивірка. Почали закрадатися сутінки, коли Созонд закінчив читання. Після кожної історії він зупинявся, чекав на зауваження, і тільки коли всі стверджували, що зауважень нема, продовжував повість. «Усе достеменно, – сказав Антоній, – але, як на мене, мусиш вичорнити речі. Про Кузьму та Карлика Мусія». Вони життя святого Микити не стосуються. «Чи ж то не з волі святого Микити те сталося?» – спитав Созунд, «І хіба то не чудо?» «Святий Микита не вбиває», – мовив Антоній. «Це може і справді чудо, але вбили вони себе самі з волі Божої. Хіба що преподобний одмовив їм у своєму захисті». А, по-моєму, це і є чудо мови в Теодорит, коли святий позбавляє когось свого захисту, чи це не його воля. Хай скажуть інші брати мови в Антонії. Євагрій та Георгій підтримали Антонія, а Семеон та Никифор – Теодорита. Для таких випадків нам і потрібна сестра Марта, сказав Антоній. Твоє слово, сестро. Це чудо, сказала вона, закохано дивлячись на Симеона. Тоді хай залишається, як є, мовив Антоній. А чи не запитати про це самого святого Микити? Обережно спитав Созонд. Мені б не хотілося поширювати сумнівних речей. Преподобний відмовився брати в цьому участь. І ти це чув з притиском прорік Антонії. Поклав послушання звірки на нас недостойних. Отож, коли вирішили, що оповіді можуть вважатися чудом, хай так і буде. Амінь. Амінь. Сказали всі Микитині, учні повставали. Чи святий сьогодні спускатиметься? спитав Созунд. Так, як казали, відповів Теодорит, спускатиметься. Чи можна підходити до нього на розмову? Хіба в тому разі, коли почне сам, тобто коли сам звернеться до тебе, але зазвичай він у розмови не вступає, сказав Антоні. Про що хотів би з ним розмовляти? Спитати про Кузьму та Карлика Мусія, відказав Созонт, бо сам маю тут сумнів. Який же маєш сумнів? Спитав Антоній неприязно. Вважаю, як і ти, вони загинули зі своєї волі. А я вважаю так, як ми вирішили твердо про рік Антоні. Тоді хай підтвердить це Євагрій та Георгій. Я згодний, що це було чудо святого Микити, сказав Євагрій. І я також повіг Георгій. Тоді в мене сумнівів нема, сказав Созонт. І ще одне. «Чи віддавати вам шитка, щоб передивилися без мене?» «Чи є в ньому інші записи?» – спитав Антоній. «Є», – мовив Созонт, – «ті, що я нотував до приходу на святе місце». «Тоді ж шитка нам дай, бо зараз читати темно», – мовив Антоній. «Уранці його повернемо». «Що тебе цікавить ще?» «Коли все гаразд, чи можемо зранку звідси вирушити?» «Вже сказали, все у вашій волі», – проказав Теодорит. «Чи нас хто переведе через око прірви через болото?»